Que ell els deia vegades, el no la mireu tant a la Coloma, perquè no hi té pas ningú aquí. Però els altres anà mirant i jo, les pandilles de la mare, ben amagada i una amb molta por. Oh, van ser poc, van ser molt poc, només de pas, no ho sé, dos o tres dies, no ho sé. que deixaven els uns els cuideu, o els si no, que deien no passarà, i llavors deien no ens atraparà. Em van atrapar molts pobres una família encara que no haguessin fet res, però perquè eren d'esquerres, i ja els treien de casa. N'hi anaven uns altres que els havien tret pel mateix. No els van veure, només van veure els de casa Com i la roba, i que... ja, ja no van ser en aquest si sí. no, no, no, cas. No no no, no. Sí, sí. bueno, no, no, no, no. Almenys tindràs, si usars aquest consol molt dolent, però almenys aquest no, consol ho